Which of these instruments do you play? Bull oh, fiddle. Oh, fascinating. Do you use a bow or do you just pluck it? Most of the time I slap it. <laughs> God eftermiddag och välkomna till Radio Sigtuna 88,2 och Jazz yes etc. Som alltså ångar på nu in på 21 året. Förening Musik för alla är ansvarig för detta program och jag heter Leif Hallin och jag skriver idag datumet den 29 maj år 2019 och det är vecka 22 och det här programmet det är det näst sista för denna våromgång så att nästa gång eh, blir det en bit in i juni då och efter det så blir det ett sommaruppehåll. Så ett program är kvar plus det här förstås idag då. Och eh, innehållet idag, ja det blev sådär mishmashat som det brukar vara ganska ofta men det finns väl små röda trådar här och där hoppas jag. Jag har en ganska obskur trumpetare till exempel som inte gjorde speciellt mycket väsen av sig så när som på åtta berömda takter 1937 någonstans. Eh, och sen har jag några universitetsband från 20- och tidigt 30-tal. Specialinspelningar för de som höll till där på universiteten i USA eller i England. Eh, och sen har jag ett storband i början och däremellan till och med lite... Bebop. Charlie Parker finns med på ett hörn idag och han minns han inte ofta med detta program. Och det beror inte på att jag har någonting emot honom utan det är väl mer att... Ja, det finns andra allt som jag tycker bättre om om man säger så. Ja, så var det med det. Då ska vi ta och inleda med... Ett, ett storband som leds av Terry Gibson. Det var inte mer än ett skydd We'll be solisterna i detta stycke. Det var en pianist som heter Patch Moran och sen fanns Bill Perkins på Sax Conte saxkontekondoli-trumpet och förstås Gibbs på vibrafon. Och det där arrangemanget var signerat Manny Album och som jag nämnde så var det någonting som Ellington en gång hade spelat in i början på 40-talet. Men Terry Gibbs tyckte att det var värt att återanvända detta. Eh, det följande kommer utgöra såna här återanvända saker. Buddy Franco är en klanetist som egentligen inte är till av mina favoriter. Han har lite väl iskall ton för mig, men en del gillar honom. Så jag hoppas att ni som inte tycker som jag tar och eh, tycker om det som ni får höra nu. Han gjorde några plattor där han hyllar några andra klanetister från Svingeran en ...platta om Benny Goodman och en annan om Arthur Shaw vi ska höra från en av vardera. och till att börja med det som ska vara hyllningsplattan till Benny Goodman fast hans ton knappast påminner om Bennys så spelar han in i alla fall någon gång i mitten på ja, 57 är det förresten. Spelar han in bland annat Rose Room. <skratt> De Franco som spelade klarinetter och det där var hämtat från en platta som skulle vara en salut till Benny Goodman och eh, där fanns Don Fagerquist som spelade trumpet, George Old på tenorsax och han vibrafonisten ännu en vibrafonist alltså Victor Feldman, engelsman har jag för mig Carl Perkins piano Barney Kessel, gitarr Leroy Venegar bas och Stan Levy-trummor, typiska västkustmusiker på 50-talet. Och det är det även på nästa, och det är alltså en hyllning till Artichaux. Och i det här fallet så stämmer säkert badr Francos klarinetton mycket bättre överens med just den som de Shaw hade en gång. Som var lite coolare, eller kallare, eller vad man ska säga, jämfört med Benny Godmans, lite gryngare och varmare och lite grövligare ton på något sätt. Ja, vi ska höra då från den andra plattan någonting som heter My Heart Stood Still och här är en annan trumpetare i den han hörs han heter Ray Lynn och så är det pianisten Jimmy Rolls och så är det fortfarande ben Barney Kessel som spelar gitarr. Du Franco, klarinett och pianisten Jimmy Rolls spelade inte piano utan han spelade cembalo istället just i det här stycket och det var faktiskt någonting som Arthur Show hade använt sig av redan 1940 någon gång på smågruppsinspelningar. och eh, cembalo tricket utfördes även av eh, Charlie Norman på några metronominspelningar tidigt 50-tal då Roy Eldridge var på besök här var alltså Jimmy Rolls som skötte klaviaturet och eh, det var alltså en hyllning till artisoder där. Nu ska vi höra på lite eh, bebop-musik, det kallas ju så, det här som är från mitten av 40-talet när ofta Dizzy Gillespie och Charlie Parker är inblandat i det. Det här är musik som jag då när jag började lyssna på jazz överhuvudtaget aldrig ägnade en enda liten sekund åt. Utan när man långt senare försöker att pussla ihop den så kallade jazz-historien som ju inte har pågått så mycket mer än i hundra år så kom bebopen in också på ett hörn. Och vi ska höra på Dizzy Gillespie sextet till att börja med i en standard som heter All the Things You Are. Det är alltså Dizzy på... Trumpet och sen är det Clyde Hart piano. Remo Palmieri gitarr. Ja, sen vad som framgår tydligt här. Slam Stewart spelar bas. Och det gör han ju inte bara på basen utan han nynnar lite grann också som han alltid gör. Cozy Cole på trummor. Så det är lite folk från Swingeran också med på den här sessionen. Så det är alltså Charlie Parker på Allt Där spelades in ursprungligen på skibolaget Savoy och det är, gäller även nästa sida. Som jag tror för de som är mera bebopvänner än vad jag är så är det, det här närmast en hel klinod. En affär som Western Blues med Louis Armstrong från 1928. Så kanske det är så att eh, Parkers Mood från 1948... Savoy är det heligaste som finns när det gäller just Parker annars kan jag säga att jag började egentligen köpa skivor när, när det var lite Charlie Parker memorial, han dog ju tidigt på våren 55, han var inte gammal han var född 1920 i Kansas City och de ens jag från de allra första åren när jag var ute och köpte skivor i min gamla hemstad så hade de speciellt några månader efter hans död och när hans skivor fanns att tillgå så exponerade de dem på ett speciellt sätt i butiken. Men det skulle aldrig ha fallit med in och köpt en pakerskiva vid den tiden. Annars hade det säkert varit nyttigt att ställa för en massa Dixland-musik. Men idag ska ni i alla fall föra Parkers. Mot med alltså Charlie Parker på Atsachs. sista exemplet på Charlie Parkers 40-tal för denna gång. Ja, denna gång. Det låter som att jag skulle spela honom ofta, men han har som sagt inte varit med speciellt ofta under de här drygt 20 åren som det här har pågått. Men jag har en sida här som spelades in i Slim gay namn och det är han som spelar piano tror jag i det följande. Och det är Dizzy Boogie och det antyder ju också att Dizzy Gillespie är med även här. Så det är Dizzy och Parker och så är det Slim Gay Lard och så är det några till i This is Boogie. Ja, förutom Charlie Parker och Dizzy Gillespie så fanns det en tenorsax med där också. Det hade i och för sig inte varit omöjligt att Charlie Parker hade spelat tenorsax, för det gjorde han till och från. Men det här var Jack McVeer som spelade tenorsax, en västkustprofil. Den här plattan var inspelad i Hollywood 1945 på ett skivmärke som heter Bell Torn, och det är inte omöjligt att vissa inslag i ett annat program på denna kanal, Rockens Rötter skulle kunna härstamma från just det skimärket. för det var ett skimärke som från och med mitten 40-talet och några år framåt satsade rätt mycket på det som man skulle kunna kalla för rock och rytmen en blås och sådant. Ja, jag har en platta från ja, en fram- och en baksida på en skiva från 1945 här också som kom ut som Charlie Shaver's quartet och skivmärket våg som var lite våg som var lite speciellt för det var nämligen inpressat i i Skälaken, en ett foto som föreställde någonting som hade med skivan att göra. Det var egentligen bara den här sessionen en Charlie Shavers som hade något jazzvärde egentligen och ja, det kanske fanns någon pianoplatta också jag minns inte riktigt. Men många samlar just på såna här skivor som har foton i själva pressningen och det gjorde att de här steg snabbt i priser vilket gjorde att jazzfolk som ville ha ta tag på de här så fick de aldrig tag på originalen till rimliga priser men det var några som kom på europeiska återutgivningar också. Ja ni kan ju inte se bilderna här jag har en bild på konvolutet här föreställandet på par kvinnoben och, och det beror naturligtvis på att det fanns en av låtarna de spelade in heter Serenade for Two Pair of Nylans men det är inte den vi ska höra nu utan vi är kvar hos den här Dizzy fortfarande så vi ska höra på Dizzys dilemma med Charlie Schavers på trompet och klanetisten Buddy Franco som jag hörde tidigare när han saluterade Benny Gorman och Shaw och eh, Charlie Schavers och Buddy Franco. de spelade i samma storband vid den tiden, nämligen hos Tommy Dorsey. Där det finns ganska många plattor med dem, både radioplattor och eh, riktiga 78-år. Men vid sidan om vanliga storbandsuppdraget då så gjordes det sex skivsidor för det här skivbolaget Vogue i New York och då ska vi höra på ett par av dessa. Den första är alltså This is Dilemma. Mm.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 och blåsarna där alltså hette de Franco på klarinet och Charlie Shavers på trumpet och det var inspelat till Shavers namn dessutom och vi ska höra ett spår till och för den som köpte original 78 så hittar de på baksidan ett sångenslag, det är enda av de här sex nummerna där Charlie Shavers sjunger annars var det inte så vanligt att han stod för det vokala. Det gjorde han flera gånger och Tommy Dawsey bland annat. Han hade ett featurenummer där som heter "The Fat Man, bland annat där han spelar massor med trumpet och sjunger en, en med en aning skrovlig röst. Här ger han sig på en fin gammal standard nämligen She's Funny That Way. Much to look at, funny to see. Just glad I'm living and lucky to be born. I've got a woman crazy for me. Can't save a dollar Ain't worth a cent She doesn't holler She lives in a deal I've got a woman Crazy for me She's funny that way Though she loves You work and slave for me every day. Should I go, she'd be unhappy, Help me I know, I've got a woman who's crazy for me, she's funny that way. Charlie Schäuers trumpet och sång, eller vad det nu var för någonting han höll på med där. Han var född 17 för övrigt, så han var ju inte så Lastgammarna han gjorde den här inspelningen 1945. Och han hade för övrigt, jag vet inte om man ska kalla det för otur, men han försvann på något vis helt i mängden när han avled någon gång. 1971 för det råkar vara en eller två dagar efter att Louis Armstrong hade avlidit och då var tidningarna och massmedia fulla med ludde och ingen märkte att Charles Chavis också var borta från jordelivet. Men i det här programmet ska han leva vidare och det gör han närmast ett par inslag till där det är Maxin Sullivan som sjunger och har huvudrollen. Hon gjorde inte speciellt många inspelningar på 50-talet. Hon gjorde annat helt enkelt, yrkesarbetade. Jag kommer inte ihåg var hon på med, men det var väldigt lite sång där i alla fall. Däremot gjorde hon en comeback på 70-talet och även in på 80-talet gjorde massor med plattor. Inte minst en fantastisk, fantastisk serie som hon gjorde i Sverige i början på 80-talet. På 50-talet så gjorde hon en platta där hon har en sån där tribut to Andre Rassaf. Andre Rassaf, det var han som skrev ofta sångtexterna till det som Fats Waller komponerade. Och jag tänkte att vi skulle höra ett par genslag från den plattan som en gång i tiden var en riktig raritet att få tag på på originalvinyl ett skivmärke som hette Period som hade producerats av engelsk kritiken Leonard Feather som åkte över till USA och blev amerikansk medborgare. Det fanns till och med några eh, EP-skivor ur den där LPN som kom på Metronome i Sverige. Och även de var rariteter med sig. Idag så är det inga problem att få tag på den här musiken. Den finns lite här och där. Och bland annat här då. I Radio Sigtun 88,2. Vi ska höra då på inledningslåten på den här skivan som inspelar 1956. Och där Charlie Schaefer spelar trumpet och har med sig Buster Bailey på klarinett också. Och en altsax som heter Aaron Richardson. Vilket gör att bandet bakom Maxine Sullivan här låter lite alla John Kirby's sextet. Vilket är väldigt lämpligt eftersom hon hade sjungit i den sextetten en gång i tiden på 30- och 40-talet. Pianisten förresten på den här plattan det är Dick Hyman chefsmusiker på många av Woody Allens filmer Hi, this is Maxine Sullivan I'd like to pay a tribute today to the wonderful lyrics of Andy Razoff First we'd like to do a song he wrote in collaboration with the one and only Fats Waller Don't even go to a movie show if you are not at my side, just stay at home by my radio, but I am satisfied all my flirting days are gone on the level from now on, keeping out of mischief now really. the only Och från samma platta hör vi också Blue Turning Grey over you. That's when I was a novelty Now you have new thrills in view Found someone new Left me blue, turning gray Sunday. Ja, Maxin Sullivan var det och så har jag ett spår från en annan hyllningsplatta och den är väl mera riktad till Fats och hela plattan innehåller bara låtar som Fats aldrig spelar in själv någon gång och det var ganska många det han sålde sina saker billigt ibland han är ju mest känd för Ain't Misbehavin bland annat och de här som ni just hörde och naturligtvis Black and Blue och flera andra men på den här plattan finns bland annat en som heter The Rhythm Man som är från 1928-29 någonstans och spelades in faktiskt av Louis Armstrong och Ellington till och med fast under annat namn ungefär runt 1900. Ja, det står 1929 här, ser jag förresten. Ja, så det var väl då, då. Vi får tro vad som står på skivomslaget. Och här är det en annan sångerska, Rebecca Kilgore- som spelar rytmen-gitarr dessutom- som sjunger den här The Rhythm Man. Och bakom sig har hon Hal Smiths Rhythm Makers- som är en sån där Gladias-grupp från Kalifornien. Där är inspelat i San Diego 1998- och Herr Smith han sitter vid trummorna och så har vi en trumpetare som heter Mark Caprione. Och sen en trombonist som heter Alan Adams och Bobby Gordon på klarinet Och en Frank Powers på tenorsax också ser jag här. Ja, då tar vi den. That rhythm man. All the trees sway to rhythm And the children play to rhythm All the birdies flap their wings in rhythm too All the breezes blow to rhythm And the rivers flow to rhythm Every flower nods in rhythm all day through Well, every dance and every melody Acts according to this recipe Everybody walks to rhythm, everybody talks to rhythm Seems the world can't do without that rhythm man Tillgår hörde ni det där. Det är En fett svår kom komposition som man aldrig själv spelade i gång. Men många andra gjorde det. Jag har ytterligare en sån där hyllningsplatta här. Men nu är det Big Spider-Beck som saluteras. Och det här spelades in någon gång på 90-talet. Nej, jag ljuger. 80 86 står det här. –för skivbolaget Jess Allgib. Den gamle basisten från Bob Crosbys orkester– –som också kallas för Bob, nämligen Haggart– –gjorde en hel del plattor på gamla dagar. Han levde nästan ända fram till millenniumskiftet. Han gjorde en platta som heter Ett porträtt av Bix– –featuring Tom Fletcher– Fletch det är en kornetist det, som spelar alla Big spider i jordan från första början och sen höll han fast vid det. Och han håller fortfarande på med det för övrigt. Och på den här plattan så finns det dessutom en sån där gammal stöt med som stöter några gånger i sin basax, Han heter Spencer Clark och var samtida med Adrian Rolini. Avlöste honom till och med på 20-talet i en Adrian Rolini föredrog Europa. I några år och han gör väl en av sina sista inspelningar tror jag, alltså Spencer klag på den här plattan. Och så finns det här här som spelar C-Melody 6 också som heter Ron Hackett och så är det några till. Eh, när jag såg titeln just den här There'll come a time when you'll need me. Jag visste inte ens var den kommer från. Hade den med bix att göra? Jag såg sen när jag tittade i en bok att det var någonting som han hade spelat in i början av 1928. Tillsammans med Frankie Trumbauer som ju också spelade C-Melody Sax. Inte en av de mera kända. Men i alla fall, det är värt att lyssna till. Och eh, den här har faktiskt Fred Svåhler också komponerat. Men den spelar han aldrig in någon gång. Thank you. så har jag ytterligare en platta som är en sån där hyllningsplatta fast den är lite speciell är inte alla som uppskattar den här tror jag men det är en platta som heter If Bix Played Gershwin det gjorde han ju aldrig någon gång men eh, här har alltså Tom Pletcher på Cornett tillsammans med pianisten Dick Hagman som ni hörde tidigare då med Max Sullivan det är han som har arrangerat det här de har spelat in eh, låtar i Bix Beidebeck och Franke Trumbauer stil såna här typiska Görsvin-låtar som det skulle kunna blivit om det nu hade gjorts vid den tiden. Ja, det där kan man ju bara gissa sig till. Men jag tycker det låter ganska trevligt det här. Det här man har man ju kunnat ha gjort med vilken musiker som helst. Varför inte till exempel Bank Johnson spelar Görsvin eller någonting sånt där. Men den plattan kom aldrig till. Men däremot blev den här till i alla fall. Och vi ska höra då på en, en av hans allra mest kända. Jag har förstått att det är mycket delade meningar om hur man ska skriva o oh, Lady begod. Jag ser ibland så skriver de o oh, utropstecken och så Lady begod. Ibland skriver man o oh, kommatecken Lady begod. Och sen kommer utropstecken efter alltihopa. Eh, något av det där ska vara riktigt. Men det kommer från en revy eller en musical från början. Och den heter Lady begod bara. Ja, så var det med det. Då ska vi höra på den då med Dick Heiman Piano. Och sen Tom Pletcher på K1. Stan Levinson, clarinet. Och, och han spelar C-melody 6 här. Det ska ju låta lite som inspelningarna på 20-talet med Bix and Tram. Och Vince Giordano spelar bassaxofon här. Så vi har ytterligare en bassax med på törn här. Vicks och Frankie Trumbauer med flera. Adrian Rolini kanske hade spelat O'Lady Begoode en gång i tiden. Då hade det må hända låtit så här på 20-talet. Men det här var en ganska sen inspelning alltså där ni hörde istället Tom Pletcher på cornet bland andra. Och nu ska vi höra på Tom Pletchers far. För flera år sedan kom det ut en LP-skiva där Tom Pletcher skrev texten. Och där det stod en liten passus om hans far. Eh, bland annat att hans far som inte levde, ja, han levde fram till någon gång slutet av 70-talet någonting. Han hade varit trumpetare under svingaren ibland Red Norvos orkester. Han var med i några andra storband också. Han var utbildad fast i fel ämnen då för att få riktigt bra jobb. Han var utbildad i musik och franska på Yale universitetet. Han var med ett av universitetsbanden där också. Men under swing var det några år tillsammans med Red Norval som spelade vibrafon eller sylofon ibland. Och... Eh, Steve Pletcher, han ville gärna bli ihågkommen för de åtta takterna som han hade på trumpet i Red Norvos inspelning av Remember och det skulle man absolut kunna kalla för en riktig swing klassiker och skulle man nogelföra alla smoke rings som sändes en gång i tiden med Leif Andersson så spelade han säkert eh, Remember ganska många gånger och eh, det fina med Remember just den här versionen det är att just att Red Norvo han satte det absolut rätta tempot på den här. Det finns andra remember från samma tid, bland annat Benny Godman. Han gjorde närmast en klemcheck-version av den, men den ska gå i den här takten ungefär. Det ska sägas också om den här versionen, att det här är tydligen en testskiva som fanns i familjens ego, alltså en sån där avvikande tagning inte den som kom på 78 alltså. Men att just Sto Pletchers trumpetsola är ganska likt sig från den mera kända tagningen. Remember alltså, en avvikande tagning där ett, ni får 8 åtta takter med Stu Pletcher på trumpet. Och lite annat också förstås. Mm. till fast Fasta det är också alltså en annan version av Remember från March 37 med några få takter av Stu Pletcher på trumpet och Red Norvo på sylfahn. Nästa kom ut Stu Pletcher:s namn. Det stod på skivettiketten Stu Pletcher, Ernie's Orchestra, Red Norvo, Director. Och vid den här tiden. 1936, då hade ännu inte Red Norvo utökat sitt band till normalstorleken för storband med till exempel tre trompetare och eh, två tromboner och tre eller fyra saxar utan det var bara ett mindre band och för att gå för olika kontraktvillkor eh, så spelar man in några sidor för Blåbird, ett eh, undermärke, ett lågprismärke, det är jag sig Victor. Det in sex sidor i stor Pletchers namn. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en av dessa, där han sjunger lite grann också. Inte allt för märkvärdigt precis, men han sjunger i alla fall. Den här heter så mycket som Will I Ever Know. That I see her, I will know her No matter how impossible it seems I know just what she'll do I know just what she'll say We have met before in dreams Will I ever know that happy ending Like in a book or play When someone leads the way to love Fletcher, trompet och sång där och det fanns en klanetist också som heter Donald McCook. Sen fanns det ju en, en fantastisk herre på Tenorsak som heter Herbie Hamer, men han hördes bara i bakgrunden. Roger Ramirez var pianist för övrigt. Dave Barber, gitarr. Ja, fint folk. På, med Morris Pertill, trummor. Det var han som vevade runt ordentligt med Glenn Miller några år senare. Eh, och det där var inspelat i mars 36 och det är även nästa fast det här kom ut i Norvos namn och här kom hela förnamnet med också det vill säga han får vara med i Kenneth klubben för den kom ut som Kenneth Red Norvo and his swing sextet och vi ska höra på I Got Rhythm och där tror jag det blir några korta solon av Hamer och McCook och även Stu Pletcher Sen är det ganska mycket riff i slutet där. Men det här är en väldigt fin version tycker jag av Gershwins en av Gershwins allra mest kända. Mm. I Got Rhythm med Kenneth Norvo inkluderande Stu Pletcher. Jag har en sida till med den här trumpeten och den skivan kom Pletcher med på, som vikarien. Det här är Ben Pollacks orkester från 1934 och det är mest intressant egentligen för att bandet är i stort sett precis det band som ett rykt år senare blev Bob Crosby's. Och då skulle Jan Låsen ha varit med på den här men han var någon annanstans vid det här tillfället i januari 1934. Och då fanns då Pletscher till hans så han ryckte in istället. I den här tiden så gjorde Ben Pollock väldigt mystiska inspelningar för Columbia-bolaget. Och de är som man brukar kalla ibland för kommersiella allihopa. Men det är en ganska trevlig hawaii som finns med i gänget här. Och där råkar då Pletscher spela trumpetsolot. Man brukar kalla den för, om man inte vill stuka tungan My Little Grass check. Men man kan ju lägga till då Det ligger någonstans i Kealakekoa, Hawaii Och här har vi en sångtrio Där bland annat Doris Robbins som jag för mig blev Ben Pollocks hustru. Så de båda är med och sjunger här och så är det ytterligare någon tredje som sjunger i en sångtrio i denna mycket intelligenta låt. Jag har haft med den här i programmet tidigare. En version där till och med Ring och Star var med och sjung den. Men den här är något tidigare. <skratt> I long ago. I can hear old guitars playing on the beach at Ho-Ho-No-No -no. I can hear the Hawaiians saying, Come o -no ka Uaika, it won't be long when my ship will be sailing back to Kona, a grand old place that's always there. A little Hawaiian and a homesick island boy I want to go back to my fish and boy I want to go back to my little grass shack In Keiakaku, Hawaii Where the huma huma nuka wa wapa wapa I go swimming by Where the huma huma nuka nuka wapa wapa I go swimming by Som stod så hördes lite av Eddie Miller på tenorsax där också. Sen backar vi ytterligare i tiden och ska vi höra på ett universitetsband från Cambridge, inspelad 1930. Och det här kom ut som George Monkhouse and his Cambridge University, Kuenkoa Jinta Ramblers. Och det där konstiga ordet det betyder 50 på latin har jag förstått. Och de spelar någonting som också är känt från Bix-Bajdebeck-tiden och när Bix spelade med Frankie Trumbauer. Båda var ju hos Paul Whiteman vid den tiden. På 20-talet, jag har en inspelning av den här som är en riktig klassiker från 2007 till exempel. Men 1930 så tog sig det här bandet anden. De gör ju väl inte allt för skickligt men det är kul att höra sådana som spelar i England- så långt ifrån den typiska engelska dansbandsmusiken man kunde komma redan 1930. Den här plattan gjordes ändå på ett ordinärt, eller ett riktigt skimärke Parlofon 1930. och Det lär vara väldigt sällsynta saker det här. Ja, det var Crying All Day det och den låter ju nästan som Singing the Blues som också kommer från samma tid och samma musiker ursprungligen. Det här var alltså ett Cambridge-universitetsband som spelade in det här 1930. Vi ska höra några från USA också och de låter ju klart piggare. Till att börja med ska vi höra på Princeton Triangle Club Jazz Band inspelad 1928- och Princeton, det universitetet, ligger ju i New Jersey. Och det var ju där som Albert Einstein tillbringade en hel del tid. Fram till 1955 då han avled. Och eh, då ska vi höra på... Ja, jag ska säga de här inspelningarna som gjordes med Princeton Triangle Club Jaspern de kom ut på Columbia men det var någon speciell serie som hette Personal Series som bara fick säljas inne på universitetsområdet. Så det här var ingenting man kunde hitta i vanliga butiker men det kanske fanns tillräckligt med intresse inne där på eh, mellan byggnaderna i, på universitetet. Det har i alla fall sålts ett antal hundra exemplar av den här. och Den första den heter You Know... Who Det var lite dålig balans på den där skivan. Det lät som pianot var i ett annat rum. Det kanske inte var så noga med de här universitetsbanden när de skulle göra inspelningar. Men det var säkert populärt att sälja de här plattorna på Princeton universitetet. Och där hade de också för övrigt på... Princeton hade de någonting som skulle kunna motsvara Lundas fast det var mera som, och det fanns började redan på talet det ska sägas att tjejer kom med i de här späxen eller musikalerna först 1969 eh, och eh, i de där späxen, som vi, jag kan säga just 1931 så hade de någonting som hette Spanish Blades och och där fanns det en mycket eh, lovande blivande skådespelare som var med och gjorde någonting som heter Mr. Alfonso, kallades han för i den där pjäsen. Och han var egentligen studerande i arkitektur, men han drogs mer och mer till teatern och sen tog det över och sen kom han till Hollywood, nämligen James Stewart. Så han gick på Princeton i början på 30-talet. Då var med alltså i den här pjäsen då, 31, 32 och det råkade då också spelas in några skivor där han sjunger med sin vackraste stämma. En, en fras som jag gäller här han sjunger i början smiling from uh, ear to ear så det måste vara ett brett leende det var frågan om. Så här får ni alltså James Stewart med uh, Princeton Triangle Club. Dance Orchestra 1931 och någonting som heter Day After Day. Jimmy Stewart, eller James Stewart en av mina gamla cowboyhjältar Let's turn to laughter Because you are near Time after time I burst into song Melody fills the air I'll never stop hereafter Life will be free from care Just as evening follows afternoon I follow you round Just as age can change, the sun or moon, our love stays sublime, regardless of time. Day after day, we will enjoy heaven on earth for two. Who cares what follows after, cause now it's day after day with you. James Stewart alltså som vacker sångare i den där inspelningen från 31. Det finns ju en film, Born to Dance, där han sjunger tre gånger till och med i filmen och får spela mot Ele Eleanor Powell och dessutom dansaren i den filmen också. Den är från 36 har jag för mig. Det finns klipp på nätet för den som vill se det hela. Han har väl ungefär sån här röst även då. Han var ju ingen sångare men så här letar han i alla fall. Ja, sen har jag ett universitetsband till och det är från 1929. Det kom ut som Carl Websters Jail Collegians. Och här finns den här herren som vi hörde lite mer av tidigare, Stuart Pletcher. Stu Pletcher, han finns med även här fast det är inte han som spelar kornett, utan märkligt nog så är det en av dem i orkestern som i normala fall spelar eh, altsax. Och eh, vad är det han heter nu för någonting då? Jo, Bob Brose heter han. En kompis till Fletcher. De hängde ihop hela livet uppe i norra staterna någonstans. Eh, och spelade golf tillsammans bland annat. Va? Men Bob Bros spelade allsax i det här universitetsbandet. Men kunde ibland ta fram kornetten också. Och som ni hörde i föregående inslag här med... Eh, James Stewart så fanns det en konetist eller trompetare där som spelar lite alla bix bärdebäck. I det följande i någonting som heter Dream Child. Där låter det ännu mera bix. Och så är det dessutom en sån här slapp bas i bakgrunden vilket låter väldigt trevligt. Så Barbro spelar alltså konett i nästa enslag. Och Stu håller sig lite mera i bakgrunden har möjligtvis arrangerat den här som heter Dream Child. Ja, sen återstår bara en sak och det har jag en där har jag en svensk platta på slutet. Jo, innan jag lägger på den så ska jag säga att jag kommer tillbaks nästa vecka med eh, ytterligare ett jazz etc. Det sista för denna säsong och sen får jag återkomma i september så småningom. Jag har skrivit upp här på tavlan den 18 september så det måste väl vara en onsdag då, förstår vi. Ja, och jag heter Leif Hallin och Förening Musik för Alla var ansvarig för denna sändning. Och som avslutning så har jag en Sonora 78, det var i alla fall ursprungligen en sån, från 1941. Och det är ett fint storband som finns bakom här, nämligen Seymour's Orkester, det var Seymour Östervall Och de som sjunger blev, eller var då, det kommer jag inte ihåg riktigt, ett äkta par, nämligen Birgit Rosengren och Elof Ale. Och de drar till mig här en sån där liten idyllisk sak som handlar om att sätta bo och göra lite mera som heter Har du sett ett sånt gemak? Så tack för mig. Hej, hej. Vill du taga så fråga fan, åh jag tackade jag. Men han frågade likadant och jag sa att jag vill ville ha litet bo har vi redan satt hönstret är som en blomrabatt överallt på vår egen gång lyckanden står i blom om du kikar ifrån golvet ett har du sett ett sånt gemak Då är dyna sti en i något av sina slott Här kan de få se på snejsare som tack stil och smak Han blir strångare än kejsare har du sett ett sånt gemak Runde kejsare och kungar, här är lyckan här är vi och blir stugan full med ungar Vilken ljuvlig poesi När vi sitter här med vår stolta ett Som går upp till dörr Och nätt Och saterat alla samma sak Har du sett en sådan Brysselmattor, det har vi. Hej, vi har skarpare dun. Om man ser på de här okej, okay, så har de faktiskt förnämnats. Rent franskt tavlor och gröna vals gillar jag inte alls. Hej, de här som jag har in, de ger mer solisin. Om du kikar rifrån golvet tagar sätet som gemma, tror du har de pratat i se på stäcksare som har stil och smak. av vi strömmar en kejsare och har, har du sett en son till morgon? Strunt i kejsare och kungar, här i lyckan, här i vi. Och i stugan fyllde med ungar, vilken gyllene poesi. <här> <här> När vi sitter här med vår stolta ett som går upp till bröstinett, konstaterar alla samma saker. Har, har du sett en son till morgon? I tell you, you, ain't heard nothing. You want